Aló, ez itt az audio blog. Nem találjátok ki, hogy mit csinálok Természetesen kutyasétáltatás van, folyamatban éppen Ö, És a legkínosabb Az egészben az Hogy totál elfelejtettem, hogy miről akarok beszélni De reménykedek abban, hogy Majd eszembe jut közben Hát, elsősorban az egyik újdonság az az Ezzel kicsit le lövöm a point, de hát mire Föl fogom tölteni meg minden Addigra szerintem már úgyis le fog lövődni Mivel honlaptól lesz a magazin Bilderen egy úgynevezett recs -karóvat. Nem akartam ilyen FHM-CKM, amit én cigánykurva magazinnak hívok egyébként, vonalat követni, hanem az volt a cél igazából, hogy, illetve az a cél ezzel, hogy a fitnesses sajokkal foglalkozunk, akivel ugye nem foglalkozik senki. Na most viszont ők is azért nyomják az évet, meg csöcsmegseg, meg ilyenek vannak, úgyhogy sajnos csöcsmegség lesz a magazin Bilderen. Glázírecskorovaként, de hát úgy gondolom, hogy ezekkel a csajokkal is foglalkozom valaki, meg nyilván záróban megjegyzem, hogy tiszta vagyok vele, hogy ez totál nézettséget fog hozni a magazinnak, ami egy gagyimód don történő nézettségszerzés, de szerintem azért nem kell ezeket a csajokat se elhanyagolni, mert ők azért sportolnak, és a legfontosabb dolog az egészben, hogy végre lesz egy magazin, ahol nem ezeket a nyületek, bocsáska, görényeket kell bámolni, hanem olyan csajokat, akik, mintha élnének, megkapnának enni is. Állam olyan csajokat, akik mintha élnének, meg akik néha kapnának enni is otthon, vagy valami. Mert az az igazság, hogy nekem az ideálom milyen szinten erősen elvonatkoztatható a gönényzita és egyéb anorexiás vonaltól. Nem a a horpatfejű csajokat, akikkel látszik, hogy normális kaját soha nem esznek. Csak néha egy-két le csaláta levelet tortával. de gőzük nincs ilyen, sport, tehát tudját. hát büszke vagyok arra, hogy én soha nem sportoltam, de erre büszke lehetsz baznak egyébként, nagyon, tehát na, ezeket a csajokat én nem szeretem, én azokat a csajokat szeretem, akiken látik, hogy sportolnak, most például a, ez a csaj, akinek elfejtettem a nevét, és aki először lesz a rovadban, most az se egy romszálka éppen az a csöcsös, faros típus, de hát ezerszer inkább ez, mint a az olyan csajok, akiknek a lábával nagyon lehet szúrni akárkit. A magazinnak egyébként lesz, majd valami külső domain neve is, mert elég nehéz elmagyaráz egy magazin.builder.hu. De ezt még nem tudom, hogy mi lesz, ezt hamarosan intézem, de ö, igazából az az érdekes, hogy kezd ilyen közösségi portállá válni az egész. Tehát nem úgy értem, hogy olyan lesz, mint az ive, nem úgy értem, hogy olyan lesz, mint az EV, ahol gyökerek jelölgetik be egymást azért, mert láttam a közérbe, vagy láttam a buszon, vagy így akarok csajozni, mert nyomorék vagyok, vagy egyéb ilyen jelleggel, vagy itt tudok bírítani, mert kiírhatom mert Én ismerek olyan csávot, nem mondom meg ki az, mert egyébként tök mindegy, akiről így tudom, hogy így viszonylag nyomorék szegény. Tehát most nem az, hogy úgy nyomi, meg ilyesmi, nem, nem ke mindenkinek filmstának lenni, nem arról van szó, hanem vannak olyan emberek, akik szerencsétlen. Tehát aki, van olyan, aki nem pénzügyileg segíteni, Tehát olyan, olyanok dolgokra gondolok, hogy ha van a lóvét, akkor az te ebbszám hülyeségre. Tehát semmit nem tud kezdeni magával, dolgozik. Van, mint a fasz. És akkor az a hobbia, hogy kombogól odáll a autók elé, és folyrakja a képet az ivivre, mintha az, az ő autója lenne, és ő lenne a májár. Már ezeket kurvára szeretem az én közösségi oldalba. A Subbanak, ami egyébként egy nagyon gyökér blog, annak Ö, nagyon szerettem röhögni a szigvívinő kis rovatán, amiben kifigurázza az ilyen idiótákat, és ezekből sajnos nagyon-nagyon sok van, és kurva számolmas amikor ilyeneket én ismerek, és tudom, hogy milyen csávó valójában holott, már bájárnek teszi magát, mint az állat, de nem tudom, ez minek, tehát ez egy ilyen azt nem látják az emberek az ilyen közösség oldalakban, hogy azért ez egy profil magukról tehát a csücsödítő hülye picsák azok nem tudom mit várnak, hogy mit gondolnak róluk, ha ö, csöcsös vesztelen képeket raknak ki. Tehát ez egy kvázi normális profilnak, normális bemutatkozó oldalnak kellene, hogy legyen. Itt azok az idióták, akik feszengős képeket raknak ki magukról, meg félmesztelen pucsítós kurvák, azok, azok nem tudom mi szart képzelnek, de hát mindegy. Hát ők ezt tudják magukról mutatni, akkor, ha valaki ezen röhög, akkor ezzel nem kell csodálkozni. Na szóval semmiképpen nem ilyen szinten lesz közösségi oldal, hanem az a lényeg, hogy úgy néz ki, hogy egy közösség szerkeszte az egészet. Hát én próbáltam magamnak szerzőtársokat találni, hiszen nem tudom én magam írni egyébként az oldalt. Az, hogy most egy ilyen cirka 5 cikket felrakok naponta, ez is azért hát tökön szúrom magam basszus, mert elmegy vele az idő rendesen. Mint ahogy látjátok a BBTV Flash hatalmas volumenű termelésében, mert nem volt egy hónapja legalább. Szóval nagyon elmegy az időm bele, sajnos a flash, is, sajnos a flash is órákig kéne vágni, hogy valami legyen belőle, és ezzel pedig a, az admin tököléssel azért el tudok szorakozni. Annak előbb, hogy szuper jó rendszer van alatta, tehát olyan motor van, amire nagyon könnyű dolgozni. Végre. De én egyébként nagyon lassan írok meg cikkeket is. Tehát az egy dolog, még ha jönnek a gondolatok, akkor ugye, hogy az egy másodperc per leütéses sebességemmel még ugye legépen, csak utána az kijavítani a félregépeléseket, meg a helyesírási dolgokat, meg, meg a hülyeségenémet, az, az egy kicsit problémás, tehát jó párhol, amire megírok egyáltalán egy rövid cikket is, úgyhogy ez idő. Na viszont, marha jó, mert egy csomóan csatlakoztok be, és küldtök nekem cikkeket. Mert itt ennek a magazinnak két koncepciója van, egyrészt de tehát átveszünk a nyugokat másoktól, persze szigorúan a forrás megjelöléssel, másrészt csinálunk saját a jogokat, saját a jogokat. nyilván Megírom én, vagy megírjátok ti, vagy megírják azok a szerzők, akik beküldik. Ö, meg nyilván vannak olyanok, amit más vesz észre, mert mások is böngészik a netet, nem csak én, én nem tudok mindent átböngészni, nekem vannak azok a dolgok, ahol böngészek érdekességek után, és én úgy meg, hogy érdekes, azt felrakom, de ha ti ebben segítetek nekem, akkor nyilván sokkal jobb lesz ez az egész téma, sokkal jobban fog működni, és már rá neki, hogy gyakorlatilag különösebb felhívások meg reklám nélkül egy csomóan becsatlakoztok, és úgy néz ki, hogy már lassan lesz egy ilyen kis szerkesztőségi gárdánk, akik azért termelnek rendesen. Igazából úgy gondolom, hogy ha csak az van a magazinban, ami engem érdekel, akkor az gáz. És nyilván engem sem érdekel minden. Azt nem mondom, hogy feltétlenül a virágkötészetről írjatok cikket, de lehet, hogy tudtok én a virágkötészetről egy olyan cikket, ami érdekes, és akkor virágkötészetről fogunk cikket beközölni, hiszen az a lényeg, hogy másnak az érdeklődését is lefedje. De nagyon jó példa a filmről vagy, vagy a zenei vagy, mert nekem van egy ízlésem, én biztos, hogy egy Tiesto koncertből nem fogok áriákat írni. Már csak azért sem, mert... kurvára nem fogok elmenni egy Tiesto koncertre. De hát sokatoknak meg ez a fajta zene tetszik. És egyébként a Tiestonok is van olyan... Van olyan szám, tök jó. Szerintem is. Ö, úgyhogy, Úgyhogy... Úgyhogy... Közbeszarc keresek, de ezt titok. Hova szartál, Nem mondod meg? Hát hogy sehova. Szóval... Um, vannak más ízlésű emberek, akiknek egészen más meglátásék vannak bizonyos dolgokról, vagy például ott vannak a filmek, amire a kedvenc például rettenetes Engedjbe című szörnyűség, amire én azt mondom, hogy ótovarszár film, de többen is azt írták a fórumban, hogy tök jó, és én nem szeretném, ha csak az én véleményem érnyesülne. Én le fogom írni, az biztos, hogy az Engedjbe az egy ótovarszár film, de ha a Lajos úgy látja, hogy az Engedjbe egy tök jó film és ezt érdekesen leírja, hát akkor írja le és mindenki eldönti magának. Semmiképpen sem, ezt megint hangsúlyozom, nem nagyon szeretnénk fikázni. Tehát egy-kétszer azért nyilván az ember megengedni némi kritikát, de ez nem a, szok, a neten általában szokásos mindent lefikázunk a picsába téma lesz, mert ezt én nem szeretem. Nem akarok itt portálokat emlegetni, akik igazából a könnyebb utat választják, meghívják őket valahova, és utána leírják, hogy jó, milyen szar volt, jó kis hang hangnemben, mert ők a Janik, és ők mindenek veled állnak, és ők kurva jók egyébként, mindenki más szar. Tehát basszus, ha valami szar, akkor arról lehetőleg nem írunk. Ha meg valami nem tetszik annyira, akkor ezt árnyaltan fogjuk leírni. Biztos lesz majd például az autós szobatban olyan autó, ami nekem nem fog tetszeni. Hát akkor majd fenn, nem fogok annyi jót érni róla, mintha valami marhára tetszene. Ez ilyen egyszerű. És ti olvasok nem vagytok teljesen hülyék, legalábbis ez nem a teljesen hülye olvasoknak szól. Úgyhogy el tudjátok dönteni, hogy ebből mit fogtok leszűrni. Virtuális bajnokság. Kitaláltam, hogy hát gyakorlatilag a virtuális bajnokságon annyira elősem lezőn, hogy egy csomó versenyző indulhatna már Dunokanyar meg Balmaz kupán. Úgyhogy ezt ki is írtam. Remélem, hogy lesz a virtuális versenyzők közül olyan bátor, aki, aki be... Bepróbálja, mert bizony közben bőfentettem a Turmix miatt, de hát ez ne a Szóval biztos lesz olyan, aki bevállalja, mert szerintem van egy kettő egészen komoly versenyzői fizikum, akiknek majdnem hogy minimális diétával már versenyen lenne a helye. De természetesen ezek a versenyek, mivel kezdőversenyek, vagy minősítő bajnokság, és gyakorlatilag ezzel a formával, amit a képeken mutatnak körülbel lehet jönni, de ez vonatkozik az esetleg gyengébb versenyzőkre is, hiszen a. Minősítő bajnokság motivációs verseny oda nem baj, ha valaki, nem érkezik erős fizikummal. Az a lényeg, hogy utána majd lesz miből, vagy mihez viszonyítania. Ezért is vezettük be azt az apró újdonságot, hogy ami részben van szivatás, de ez nem csak ezért van, tehát most nevezési díj van ezekre a versenyekre. Kőkeményen muszáj megcsinálni, mert a szponzorok most a gazdasági válság miatt nem nagyon ugrálnak. Tehát én a magam részéről hozom a táplékészítő szponzorokat, de nem lehet tőlük elvárni, hogy nem tudom mekkor összegjel itt beszálljanak. Nem is erről van szó. Mi se akarunk hű nagy díjazást igazából, mert ez nem erről szól, hanem ez... ugye motiváció szól, meg ilyesmi, de nem arról, hogy magunkat motiváljuk arra, hogy anyagi csődbe menjünk, mint ahogy én tettem ezt 2007-ben. A versenyszezonok, a versenyek szervezése miatt. Szóval... Lesznek nevezési díjak, nem is kevés, az ilyen 3000 forintos téma lesz, körülbelül előnevezésbe és 5000 helyszínen. Ez az 5000 helyszín ez nyilván bünti, tehát ha basztán előnevezni, már bocs, akkor akkor vizes, ez így működik. Nem akarom a nevezési díjaknak a költségét hasonlítani a szövetségi versenyekhez, röhögnétek egyet lehet, de egy kicsit közelítünk arra felé hanem is érjük el messze menőleg. Viszont cserébe egy olyan szolgáltatást találtam ki, ami azt hiszem önmagáért beszél, ugyanis a fotóanyagod lesz egy külön fotósunk arra, aki ezeket a versenyzőket ott a helyszínen fotózza, háttér előtt, és meg fogják kapni ezeket a képeket. Ezt garantáltam meg fogják kapni. Tehát egy részben ennek a költségét fedezi a nevezési díj, és természetesen a videóanyagot is gyakorlatilag ilyen nyáriag elkészített dvd el fogjuk juttatni postán majd az érintetteknek. Nem akarom elkiabálni, ezt nem biztos, hogy technikailag összehozzuk. Van egy ilyen tervem, halkan ha mondom, hogy már ott a versenyen a képek kinyomtatva, és amikor a színpadra mész, akkor már ott van a kezedből a saját fényképed. De ezt nem biztos, hogy sikerül összehozni, meglátjuk. Például ezért be kell ruháznom egy nyomtatóra, meg fotót kell szervezni, meg meglátjuk, tehát nem olyan egyszerű. Na most, mit akartam még olyan mondani? Ezek a a nehéz kérdések ilyenkor este. Az igazság, hogy el vagyok fáradva. E, mindenkinek most lett elég az edzésből körülöttem. E, például a barátnőmnek is, én meg most kezdem kenni. De a, nem nagyon akarok erről beszélni, mert ha most megint közben jön valami, és megint úgy fogok kinézni, mint egy rakás szar, akkor megégek, hogy itt előttem, hogy hú, de edzek, aztán közben meg lófasz sincs. Mert hát soha nem lehet tudni, de most egyelőre szigor van. Nyomjuk heti jött és félszer az edzést, úgyhogy remélem nyomjátok is ezzel kapcsolatban van egy kis meglepetés ötletem hogy hogyan tudnánk a flash formálisan normálisan folytatni, de ha holnap elfelejtem akkor rábasztunk úgyhogy ezt most nem mondom el Jakunkon az EMTK azt hiszem első motivációs testépítő kont igen azt MDK, az EMTK a van most van nálam hétfő szombaton lesz a rendezvény egyszerűen nem tudom hogy fog tudni felkészülni rá valószínűleg sehogy jó, aztán fel fejből fogok valami előadást tartani. Körülbelül megvan a terve, hogy miről akarok beszélni. Nem érem, hogy elégedettek lesztek vele, meg a többiekkel is. Aztán meglátjuk. Igazából marha egy buli lesz. És nem utolsó szempont az, hogy a oda is van 3000 forint belépő, de 5000 forint t 5000 -t tápjéget, pólót, ilyesmit adnak ajándékba. Tehát már gyakorlatilag null vagy azzal, hogy eljöttél, vagy még jól jársz. Aztán azért remélhetőleg az élmény is olyan lesz, ami meg fogja tenni. Lesz egy kis, mi van breki? Mi volt ez? Nem ugatunk. Tehát remélhetőleg olyan lesz az élmény, hogy hogy meg fogja érni. Ö, azt tudom, hogy a Kovács a rendezvény szervezője az már kavarítja itt a színpadi dolgokat, tehát nem, nem lesz rossz. Nem tűnik rossznak a téma. Bár még nem volt időnk nekünk így a nem tudom, hány hét alatt gyakorlatilag egyeztetni a terveket, de hát hónap megpróbálok hozzá bemenni. Egyelőre ennyi, most nem fogok egy órát pofázni, mert még el kell egy-két telefont. Úgyhogy, sziasztok! Olvassatok magazint!